Szorongás Nérótól, a véres császártól Mostanában, ha felugrik egy olyan cím, hogy hogyan csinálj grillcsirkét hajszárítóval, elönt a düh. Nem akarok új dolgokat megtanulni az életről. Nem szeretnék több változást, nem kérek fordulatokat. Csendes, kiszámíthatóságban szeretném élni az életem, tudva, pontosan tudva, mi következik reggelente, amikor felkelek. Kik vesznek körül, miért vannak ott, meddig maradnak életben. A moziműsor legyen stabil, ne kapkodjuk fel a maszkokat, kicsit nyugodjon le minden új variáns. Nem bírok elviselni több nemzetközi konfliktust, megválaszolatlan Facebook üzenetet, amelyik barátom még utoljára le akar válni rólam, azt tegye meg. Az euró is mit ugrál. Egy átlagos hétköznapon, ha nem liftel, hanem az egyes szinteken végig sétálva a mozgó lépcsőkön megyek a mamut legfelső emeletére, az már kaland és több, mint elég. Csend, álló víz, unalom, monotonitás. Jelszavaink valának. Ezt nehéz megérteni, amikor éves vagy, mert nyanyanyanyá, inkább meghalok, mint hogy unatkozzak. És meg is fogsz, mert ha az agyadban nem is mozdulnak el a dolgok, a szerveid elkezdenek átrendeződni az olcsó fröccsöktől, amikkel céltalanul átsoroksz hajnali háromig a járda szélén egy sima kedden. Gondolom az is ellenszemves, hogy 35 évesen görnyeztettem be a hátam, hogy bölcselkedjek az idő múlásáról. Édes gyermekem, amikor én még két évvel ezelőtt... Igen, igen... Két évvel ezelőtt világosan emlékszem, hogy nem vettem be éjszaka advilt, ha tudtam a telefonomról leolvasni, hogy reggel jön a front. Nem is használtam azt a szót, hogy front. Ki használja azt a szót, hogy front? Nem mész el bulizni valakivel, aki használja azt a szót, hogy front? Nem kursz olyan, aki használja azt a szót, hogy front? Apát használja azt a szót, hogy front. Jön a front. Hazatért a frontról. Kiütötte a frontin. Most? mint hármat ismerem. Doktor Ágot a válaszol. A fiatalabbakkal a legtöbbször azért sikertelen a kommunikáció, mert nem a megfelelő referenciákkal próbáljuk bebizonyítani nekik, hogy igazunk van. És igen, csak azért, mert öregebbek vagyunk. Mi a faszomért, másért? Úgy hívják tapasztalat. Oda mentem, láttam, hogy 700-a gírosz a keletiben, hogy bele is verte valaki a mártásba, visszajöttem, és elmondtam neked, hogy csak akkor nyerd le, ha te is akarod. Ez még nem a referencia, most ezzel még csak előmodellezem a nyugdíjas korúak és az óvodások közt lehetségesen kiépíthető empírián alapuló tengelyt a közjó érdekében. De ha azt mondom, hogy egyik nap, egy 30 valahanyadik éves napon, amikor szelfit próbálsz csinálni, rádöbbensz, hogy korábban nem kellett ügyelned még arra is, hogy a ráncaid ne látszódjanak, így már leizzadsz, mi? Nézd meg magad! A nevetőránc természetes mi? Hát majd nem lesz. Öregít. Az őszülőhaj olyan szép, olyan elegáns. Én is pontosan ezt gondolom, hogy az. Másokon. A nagyanyám is folyton elrontotta az empírián alapuló oktatás, mert őszintén attól, hogy a Helen és a fiúk közben azzal zavart, hogy ezre is elmesélte a gyerekéről azt a nyilvánvalóan nem igaz történetet, hogy amikor az anyám négy éves volt, egy nála háromszor nagyobb kosárba pakolt ebédet, szemforgatás, szemforgatás, szemforgatás, hogy elvigye a nagymamámnak a faluban a dohányföldre teljesen egyedül, úgy, hogy fél nap volt az úgy gyalog, szemforgatás, szemforgatás, szemforgatás, attól még nekem nem volt kedvem sem elmosogatni, sem letörölni az univeres flakon szájáról az odaszáradni akaró kecsapot meleg szendvics sütés után. Miért nem beszélt a bőrápolásról? Arról miért nem tudott senki szó ejteni? Az miért nem volt alaptudás, hogy a napra tilos menni? Hogy a szobában az ablak mellett ülni is csak ötvenes fényvédővel lehet. Senki egy kurva szóval nem mondta, hogy a napfény öregít. Csak bikini, meg kokodzsambó, esetleg napozás utáni tej, ma pedig aludni sem szabad 50 SPF nélkül. Ehhez képest kit érdekelt, hogy fogat kell mosni reggel és este. Mondjuk az engem néha most sem érdekel, de ez a szerencsés genetikámnak köszönhető, amit nem szabad olyan egyének előtt hangoztatnom, akik egész életükben fogorvoshoz járnak. Ezeknek az egyéneknek nem szabad azt mondanom, hogy néha reggelente nem mosok fogat, mert úgyis kávét fogok inni, és akkor majd mosok utána, és néha, csak néha nem mosok utána sem. És ezeknek az embereknek nem szabad azt sem mondogatni, hogy nincsen egyetlen fogam sem betönve, kivéve egy, de az is csak azért, mert ragaszkodtam hozzá egy utazás előtt, hogyha gyanús, inkább essünk túl rajta, mert rettegek a számkivetett Tom Hanks helyzettől. Úgyhogy ezeket az embereket, a hugomat, nem hergelem ilyesmivel, mert hát nem lenne igazságos. Tényleg nem tettem érte semmit egész életemben, hogy szép legyen a fogsorom, csak féltem. Félek álmomban, és néha félek ébredéskor is, hogy hirtelen elengedik a gyökerek az ínyemet, és kizuhannak a fogak a számból a, hát maximum a melkasomra. És akkor úgy kell felkelni reggel, hogy kirázom a pólomból a fogaimat, de nem sikerülne mindet, mert az egyik csak a pizsoma alsó hullana, és a reggeli első pisilésnél potyanna a vécébe. Különös, nem? Hogy azt mondtam, semmit nem teszek a fogaimért, csak félek. Félelemmel ápolom a fogaimat. És a fogaim jók, tehát lehet, hogy a szorongás mégiscsak hasznos? Ami engem illet, igyekszem minden reggel úgy ébredni, hogy azonnal erőszakkal emlékeztessem rá magam, mi az, ami miatt aznap szoronganom kell. Hogy az első érzés, ami át a melkasomon, amikor kinyílik a szemem, rossz legyen. Bénító. Micsoda baromság. Nonszensz, igaz? És mi van akkor, ha azt mondom, hogy Szeneka szerint nem az? Semmi, mert nem tudod ki az a Szeneka. Szeneka egy filozófus volt, te paraszt és természetesen nem azért szorongatom magam, mert ő azt gondolta, hogy ez hasznos, rám nem lehet olyan egyszerűen jó hatással lenni. az szerint nem nonszenz, és nemhogy nem baromság, hanem egyenesen szükséges minden reggel úgy ébredned, hogy végig gondolod, milyen tragédiák történhetnek veled aznap. Az embernek minden reggel le kellene nyelnie egy varangyot, hogy biztosítsa, hogy annál undorítóbb dolog nem történhet már vele aznap. Ezt mondja. Szeneka azt is mondja, hogy semmi nem biztos. Minden változik, minden romba dölhet, elpusztulhat, elmosódhat a föld színéről. Bármelyik pillanatban. Szeneka szerint senkinek nem lenne szabad gyereket a világra hozni, aki nem számol a lehetőséggel, hogy a gyerek, akit reggel a világra hozott, a nap végére akár meg is halhat. Ilyeneket mondott. Nem én találtam ki. De miért, szó, oh, miért mondta volt? Szeneka a pessimizmusban hitt olyan értelemben, hogy ha a világot egészségesen tragikusnak látod, szokod meg és veszed alapul, akkor kevesebb bántódás érhet pici és nagyobb szinteken, ha fel vagy készülve a legrosszabbra. A nap, mely során nem történt semmi katasztrofális, egy jó napnak mondható, tehát boldog leszel. Nem azt akarom mondani, hogy ösztönösen arra jöttem rá, amire a világtörténelem egyik legnagyobb filozófusa és államférfia. Az ókorban mindenki államférfi volt, az megvan, a többi rabszolgesz. De mégis azt akarom mondani, mert hát, nyilvánvaló. Szeneka meg én ugyanonnal jövünk, Néronnak volt a tanácsadója, én meg 2022-ben élek, az Orbán kormány zsinorban negyedik győzelme idején. Szeneka meg én tudjuk, mi a szemhély rángás. Néro köztudottan ideggyenge volt, és annyira paranoid, hogy végül Szenekát is kinyíratta méghozzá a legelegánsabb módon. Arra kényszerítette, hogy legyen öngyilkos. És még csak nem is volt ennyire egyszerű, ugyanis Szenek a csaja ragaszkodott hozzá, hogy a szerelmével egy időben haljon meg. Gondolj bele, mekkora rémálom nem egy, de több ember igényeit figyelembe venni, amikor saját magunk kinyírása a téma. Olyan, mint eldönteni, melyik étterembe menjetek, ha ketten vagy annál többen vagytok. Mire Szenekának éppen megtetszett egy módszer, Paulina picsogni kezdett, hogy ő biztos, hogy nem akasztja fel magát, hol mi hány csak Már csak az kell, hogy a kleopátrás kecsketelje, amiért a kedvenc rabszolgáit adta oda, az úgy menjen kárva, hogy a végén a bőrszín egyensúlyt a fulladásos halál tolja kékbe. Hát nem, Szeni, oké, okay? kurvára nem kötöm fel magam, és jobb, ha kisemelted a szádon a szikláról vetődést – ezek a mellek nem arra valók, hogy az utolsó leheletemmel lapuljanak ki. Paulinka, nem kell ez a hiszti. Mondom, hogyan kell rá gondolni, jó? Ha levetjük magunkat egy helyről, és úgy képzelnénk, hogy a becsapódáskor annyira felismerhetetlenné transzírozódunk, hogy az anyánk se ismerne ránk, de aztán végül mégiscsak ránk ismer, az már egy boldog nap. Elegem van a mondva csinált pessimist a self-help szólásmondásaidból. Igen, és anyánkat se igen emlegessük most már, ha lehet. Sohajtott fel az egész púrparlét rettenetesen unó Nero, akiről mindenki tudta az egész római birodalomban, hogyha van valaki, aki előtt nem éldomos emlegetni az anyukáját, az ő. Nero és az anyukája vérfertőzéses kapcsolatban éltek, és a Just Jared-en láttam lesifotókat, hogy ezt az anyja kényszerítette ki. Állítólag egy erős, ambíciózus asszony volt, aki az összes tehát az összes eszközével manipulálni akarta a gyermekét, úgyhogy izé. Néro egyik alkalommal annyira megsértődhetett az anyukájára, mert túl mikrózta neki a rántott húst, hogy kiadta, hogy nyírják ki az asszonyt, de úgy, hogy szúrják át a méhét. Elképzeled Nérót, milyen büszke volt magára, amikor kitalált, hogy ez jó, ez jó, mondani valós, nő is, anya is a méhét. Eljátszotta a műanyag láncsájával pizsamában. Úgyhogy, amikor már inkább poppája szabinával szeretett volna járni, mond ki, mond ki, poppája szabina. Nem így kell ejteni, de így mond ki. A feleségének is átsuratta a méhét. Hát nem volt mit tenni. Milyen szakítás, milyen válás dehogy is. Sírna, meg nem is akarná, vagyon megosztás, melyik ki ez. E, szar az egész. Nem, nem, nem, nincs kedvem. Szúrjátok méhen. És meg is tették. Mindent megtettek Nérónak, mert egy őrült volt nyilván, aki ráadásul azt gondolta magáról, egy rettenetesen nagy művész, például zenész. Néro turnéra ment a birodalomban, mint a nírva eszietölt Új-Zélandig. Ugyanakkor átugrált az amfiteátrum a kitara számaira, mint kört a kameryára, hát választások nem lévén, ugyanis meghaltak, ha nem. Olyannyira nem volt opció nem végigülni állni, mit tudom én Krisztus előtt, hogy szerették magukat tartani az emberek, hogyha egyszer már leolvasták a jegyed a Néru kitara koncertjére, megvetted a valód, az alkoholt sok alkoholt, hogy kibírt, elfoglaltad a helyed, utána soha többé a kurva életben nem jöhettél ki onnan, amíg ő nem döntött úgy, hogy vége. Szülni sem jöhettél ki. És akkor mi van? Megy a koncert, a kapu zárva, nem a mi bajunk, hogy neki most kell szülni, minek ment oda? Nero úgy szibálhatta magával Szenekát a turnéra, mint Kurt Cobain a Rolling Stone magazinos Michael eredet, hogy Írd le, tessék, írd le, mi van, jó apa vagyok, jó fér vagyok, nem függök a herointól, vagy akármi is volt Nero drogja, a gyilkoláson kívül. De ezt az Azeradot nem akarom bántani, olvastam, hogy tök megviselte szegényt, hogy összebarátkozott egy heroinista rockstarral, aztán nem tudott rajta segíteni, és még most sem az igazi neki a Nevermind lemez, ha felrakják. Arról nem is beszélve, hogy Körtkömény tényleg jól tudott kitarán játszani, nem úgy, mint ez az idióta, ez a véres kezű, aki nem csak zenésznek, költőnek, színésznek kiáltotta ki magát, de sportolónak is. Egészen konkrétan olimpia győztesnek. Még ennél is konkrétabban, Néró úgy nyerte meg az olimpiát, hogy a verseny közben kiesett a játékból. Kiesett a fogadból, amivel versenyzett. És? Felpattant, leporolta magát, aztán megmondta, hogy nyert. Attól, hogy nem a tiéd valami, még elveheted. Attól, hogy nem vagy rá érdemes, hatalmadnál fogva még megkaphatod. Jó, kimondom én. néró neres volt. És erről ennyit. De attól, hogy úgy gyakorlom a pessimizmus, mint Seneca, még nem nyerek belőle annyit, mint Seneca. Lehet, hogy az adagolással van a baj. Lehet, hogy túl pontosak a szorongásaim, ezért lehetetlen, hogy megkönnyebbülést érezzek. Ha túlzóak és horrorisztikusabbak lennének, és sokkal több lenne belőlük, érezhetném sikeresnek a napot. Lehet, hogy kipróbálom.